Мандрівні мурахи У Південній Америці та Африці водяться грізні мурахи, які не мають постійної оселі, тому й називають їх мандрівними мурахами. Вони рухаються колонами, інколи такими довгими, що годинами тягнуться через одне й те ж місце. На чолі колони – мурахи-солдати, озброєні великими щелепами. Коли вони натикаються на здобич – у той же час з усіх боків збирається усе військо – понад 100 тисяч мурах – і розтягує здобич по шматочку. Ящирок, скорпіонів, пташенят – усе, що зустрічається на їх шляху. Навіть така велика тварина, як кінь, якщо він прив'язаний, може загинути за декілька годин. Пояснення сучасних учених Мандрівні мурахи в пошуках їжі блукають по декілька тижнів підряд. Треба сказати, що у грізних воїнів, які очолюють колонну, відсутній зір. Личинки цієї колони виділяють феромони, які розповсюджуються по всій армії. Коли ж личинки починають обертатися у лялечку, то перестають виділяти феромони. Усі зупиняються, збираючись у один велетенський клубок під корінням дерев або під навислим камінням. Зчіплюючись один з одним, вони утворюють живе гніздо з ходами та камерами для ляличок. У цей період матка мурахів починає відкладати яйця, близько 25 тисяч за декілька днів, з яких дуже швидко з'являються личинки, а з ляличок виводиться нове покоління робітників та воїнів. Личинки знову починають виділяти феромони, і сім'я, значно збільшившись, вирушає в похід. Ця величезна родина дивує тим, що окрема комаха не здатна жити самостійно, а разом вони утворюють високоорганізовані агресивні колони мандрівних мурахів, які несуть небезпеку усім тваринам, які не встигли врятуватися втечею.